تن حبيبتي توكلنا على الشيطان ما جين وشراطه دي الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الالياء والمرسلين رسولنا ربنا قال للصحابه عين وسلم تسليما كثيرا تكفى احوالا يزحل الله سبحانه وتعالى لك الصلاه والسلام على شيخ المرسلين اللهم صل على محمد الصادق وعلى عليه وسلم njegove častne shabe s onoj koji slede pravi kude sudnjega dana. Hvala za ovdje Došli smo do 1060. hadisa i ušli smo u poglavlje o lukate. A lukate je izgubljena stvar ili izgubljeni imetak. E, ovo poglavlje uvijek je i uvijek se dešava ljudima da gube ili izgube svoj meta ili nešto vrijedno a da drugi ljudi to namoče. Pa je veoma pitno naučiti kakvi su islamski propisi, šta uraditi s tim, da li uzeti ili ne uzeti, i šta uraditi ako uzmimo. Znači lukata, odnosno izgubljena stvari svaki izgubljeni imetak koji pronađe neko, a koji, a, ako bi se ne znat vlasnik. Znači ako znamo, ako nađemo nečiji imetak, a znamo čiji je vlasnik, onda to se ne smatra izubljeno u stvari, znači mi ćemo vratiti njenu vla vlasnik tog metaka. Međutim, ovaj je slučaj kada ne nažimo i metak, a ne znamo čiji je, kom je pripada. Prenosi Izeh ibn Khalid ibn Zeyd ar-đuheni rabijallahu anhu, druga labo kusanih sallallahu alayhi wa sallam, da je rekao Alov posljednji kareis Salatussalam je bio upitan o izgubljenom zlatu ili srebru pa je rekao Zapamti konac s kojim je vezana kesa i kesu u kojoj se to nalazi. Zatim to oglašavao i godinu dana. Ako se niko ne javi onda ih troši i neka to bude i kod tebe kao stvar data na čuvanje. Ako neka dođe neko da to traži predaj mu to. Poslanik kareis Salatussalam je Usanika, ali je nisala, to se nam je neko upitao o izgubljenoj demi, pa je rekao, šta ti imaš s njom? Ostavi je ona sa sobom, ima obuću i pojlo. Odlazi, odlazi sama na bodu, jede lišće, sve dok je ne nađe njen vlasnik.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 Prvo pitanje koje nas interesuje ovdje je da li je bolje uzeti izgubljenu stvar ili ostaviti? Ako naiđemo ili nađemo neku vrijednu stvar novčaninu, mobitel i nešto vrijedno, da li je to bolje uzeti ili ostaviti? Postoje različna mišljenja islamske učenjaka, je li? Prvo je da je bolje uzeti tu stvar, znači vrijednije odnosno koristnije, jer je musliman dužan čuvati metak svoga brata muslimana. Ako nađe tu vrijednu stvar, da je sačuva svom bratu muslimanovog, stava su ibu Hanife imam Šafja. Znači po njima je vrijednije i treba uzeti tu stvar s namjerom da se sačuva i da se vrati vlastnik. Drugo mišljenje je da je po ne uzimati. E, a tog mišljenja su imame Ahmed i Malik, i njihovo razloženje je da postoji pojazan da neće moće garantovati je li, čuvanje te stvari i da ćemo to uzeti znači na to postati dug koji tajmi neće moći uraditi. Pošto vidimo iz ovog hadisa da čovjek nakon godinu dana može koristiti taj metak, nakon godinu dana oglašavanje i oglašavanje o tom nađenu imetu. Imamo treće mišljenje da je obaveza uzeti, obaveza je uzeti taj panadžinimieta opet s namjerom da se sačuva. Ispravnije mišljenje je da je Allah najbolje zna da je bolje uzeti taj metak bolje uzeti s namjelom da se sačuvaju vrati vlastni. Znači u tome imamo korist što ćemo sačuvati metak svoga vrata muslimana, jedna ni će neko drugi uzeti s sebi, neće neglišavati niće ikome javiti. A drugo je što čovjek će imati nagrodnu imat će nagradu dok tog svog činanja. Ovaj čovjek u hadisu, Znači Zed ibn Harad ibn Harad i Lumen i pitao je ko sam nikada ih srat veselan izgubljenom metku i kažu, jesam spučen na celom hadisu je spominio tri vrste izgubljenog metka. To je novac, stvari zlato, sredro i tome i slično, neke vrijedne stvari, vrijedni metak ili neke rednine. Imamo također uh, klupnu stopu, kao što su recimo deve, konji krabja. Imamo sitnu stoku. Što se tiče zlate i srebra, poslanih perih srebra, to sam vam u ovom gdje jasno kazao i putio nastavno kako trebamo učiniti, to je da zapamtimo, ovdje se s komnije zapamti kesu, odnosno konac, ili u uđesku im je svezana, da znaš, ovdje se traži od onoga ako pronađe metak da da zna u čemu je našo, odnosno kakav je imetak taj, da ne bi izmiješao taj imetak sa svojim i su sutra ne bi znao, da, da zna količinu tog imetka. I onda smo rekli da ako nađe novac, zlato, srebro i tome i slično, oglašavaće godinu dana. Na, na javnim mjestima, danas je to lako, prijetu to bilo, nije bilo savremenitnovi komunikacijskih sredstava, danas je mnogo lakše preko rade, televizije, oglasa i tako dalje, i godnu dana ugašavati. Nakon toga, ako se vlasnik ne javi ili ako se ne javi pravi vlasnik, taj metak se može koristiti. Onaj ko je našao, može ga koristiti, s tim da bilo kada, ako se pojavi vlasnik, on je dužan da ili vrati taj metak koji još postoji, ili tu stvar, pronađenog stvar, ili da da njenu prutu vrijednost. To je sa zlatom, strebrom, novcem i drugim vrijednim stvarima. Što se tiče izgubljene stoke, krupna stoka, rekli smo deve konji i krave, njih je zabranjeno je uzimati jer one same mogu da se čuvaju, da se da se hrane jer dovoljno su jape i snažne, njih ne treba ovaj uzimati i privoditi jer vlasnici svakako traže znači oni nisu neka sitna je li ovaj sitni meta koji ne zaštićeni tako dalje A što se tiče sitne stoke je ovce, koze i to slično one se trebaju uzeti znači preporučeno je uzeti 30 i sačuvati da ne bi stradale jer one nisu u stanju da se čuvaju i štite kao krupna stoka i da i koje neke jeli zvijeri neke druge životinje koje su napasne, to mogu biti psi i tako da je. I u ovom slučaju, sitne stoke, onaj ko pronađe sitnu stoku, može ih koristiti i treba obršavati godinu dana, i ako se vlasnik ne, ne vrati, da su ne pojavi i ne dokaže da je to njegova stoka, ono može koristiti nakon toga. Jeli? Ona postaje na neki znači njegovo vlasništvo s tim da je u ovom slučaju važi da ako se vlasnik bilo kad javi da je dužan vrati tu sloku ako je živa ili da dokumenti njenu vrijednost. Zato u ovom hadisuje kaže to i nekad to bude kod tebe kao stvar data na čuvanju. Čuvamo, koristimo tu stvar ali moramo vratiti odnosno ili njenu potru vrijednost. Ovo su, znači, propisi vezani za izgubljenu stvar ili ono što se zove islamskoj terminologiji ili da pravno terminologije ukata. E, isto tako, veoma je bitno utvrditi vlasnika. Kada vlasnik dolazi, bitno je da ima jasan dokaz da je to njegovi metak. Jer vrlo često kada se oglasi da je nešto izgubljeno, to znam ovaj osam par slučajeva, par primjera, jel? da ljudi, javlja se više ljudi, što znači da je dosta, ne, mogu, ne može biti više vlasnika. Jedan je vlasnik, a javi se kaže 20 ljudi. Bilo je recimo ljudi nađu neki, neki novac, pa na marak je oglasen na radiju, i ostaje broj telefona. I onda kaže zove, na stotin ljudi iz Google izgubili pane. Znači treba, zato je bitno posebno u vremenima kada prevara i laži, kad su raširene nepoštjenje među ljudima. Ovo što se tiče izgubljene stvari, jeli, e, mimo hađa, odnosno mimo meke, sljedeći hadis govrije o stvari koja bude izgubljena na hađu, odnosno u meke. Abdurrahman ibn Khufman je temi radi Allahom prenosi da je poslanjih sallallahu alaihi wa sallam zabranio uzimanje izgubljenih stvari na hađu. E sad, kažu i sam slučajnjaci, Ovdje se misli da nije dozvoljeno uzeti izgubljenu stvar s namjerom da postanemo njeni ili vlasnici nakon tog te godine oglašavanja. Nego samo radi da uzmemo tu stvar radi oglašavanja na hađu. Smijemo je uzeti samo da oglašavamo na hađu. Jer hađ je ugano kad za obave, obride hađena puštaju to mjesto i odlaze i vraćaju se u svoj domove kada lek Tako da bi to oglašavanje bilo teško i komplikovano i vlasnik možda nikada ne mogu oklanaći svoju izumljenu stvar. Ako je to rješeno ovim modernim, savremenim, po modernu doba, postoji jeli, posebne jeli, agencije za izumljene stvari na Hadžu, se predaju te stvari, daju se znači podaci koje je našao, gdje je našao i onda se ljudi javljaju kasnije. Ako se utvrdi, jeli, donesu jasan dokaz da su, da su oni vlasnici dadni im se to, a o tom eli osim jasni da ubrzo ćemo kasniti. Ukratko ću ponoviti vezano za eli jedan sažetak vezano za izgubljenu stvar. Ona je konađe izgubljen izgubljeni metak mustah mustahb da ga uzme islamilun da ga sačuva i vrati vlasniku. Ne treba da ga miješate sa svojim metkom, nego treba da ga, da sazna znači njegovu količinu, njegove karakteristike, da ne zaboravi u čemu se radi. Mora da ga dobro poznaje treba da oglašava godinu dana da obznanje je li javno da je našao određeni imetak na određenu lokaciji i tako dalje. Ako ne javi vlasniku, ako se ne javi vlasnik e, i ne sazna se čiji imetak, dosvoljeno mu je da to koristi, ali da bude spreman bilo kada to vrati vlasniku. Ako se pojavi ili da mu to znači, da, da da njegovu vrijednost tog imetka koji je iskoristio. Ako pronažimo nešto bezvrijedno, kao recimo ono za čim ljudi ne bi tragali, ne bi se raspitivali, to je dozvoljeno uzijeti i koristiti. Recimo, nekom čokolada ispala, će li ljudi tražiti čokoladu, možda djeca oči, ili nešto što je onako bezvrijedno, u ovim klasičnim dijelima se navodi Recimo, neka Kifar ili neki mali gljebić ili nešto stešno ovaj, da je to vrijednost koja, koja se ne traži i koja, koju ne treba oblašati da, da se može koristiti. Ko prisvoji izgubljenu u stvari on je izgubljen, stvari on je u zavroti, kaže Zegli mihala del džuhenira dijelo anu premsi da poslanika, to sam vam rekao. Ko prisvoji izgubljen, u stvari on je kaže, mihala, dijela, premsi, lavo, poslani, kalif, selat, rekao, izgubljen Ili oni je u zabudit, ako ne bude oglašavao o njuboj. Znači ovdje je e, pitanje oglašavanja. Pitanje oglašavanja. Ona je ko prisvoji To je uzme sebi s namjerom da je čuvaj, brat i vlasnik. I oglašava o tome. On, ne, on se ne smatra da je u zabudit izgubljen. Zašto se kaže u Badi da u zabudit? Zbog toga što krivo postupa. Zbog toga, znači, što krivo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 Mora znati kakvo je boj novčanik, šta ima novčanik, pored novca, koliko novca, šta još ima pored novca. I to se ja lako može otvrditi. Jer svako će doći kadati na galeru. Ima toliko i toliko. Ili ako se radi o neko izgubljenom životinjem, bilo da je krupna sitna stoka, ne treba pokazivati vlasnik. tak predmet u stvari tom koji tvrdi da vlasnik. Ne treba pokazivati, ništa govoriti. Ako se javi da je vlasnik, izvoli šta? daj karakteristike, šta si izgubio, gdje se izgubio, koliko, šta, kako izgleda. Jako se to utvrdi, onda ovaj analazac koji je pronašao u taj imetak može da mu na tih informacija je li, da mu da ne Ne treba zakljetva. Ne treba i svedoci. To nije uvjet. Ali ako ovaj dovede svedoke, to je dobro. Dobro jest. Posebno je ovaj, to aktualno kada su u neke lične stvari koje se izgube kao što je noćanik mobitel to mislično je slično, knjiga i tako dalje kada knjigu nečini kuzeti knjigu ovaj treba pitati osobinama koja ostaje tako da ako se to otvrdi onda mu oba, obaveza da mu se to da znači ne mora posle ne mora dovatni, ni zaklenac se i dovet dođe Zabranjeno je musim tuđu stoku bez dozvole Vlasnik Egnomara dijela namo prenosi i delavog postanika nećela. To se rekao. Neka niko ne muze tuđu stoku bez dozvoli. Da li niko od vas voli da drugi dođe do njegova skladišta hrane, probavim njegovu ostavu i odnesemo hranu. nima vimena njegove stoke je skladište hranu. Zato neka niko ne muze tuđu stoku bez dozvoli. Ovo je jasno ono ne treba, koje će navati naravno ako prolazimo, jeli, pored tuđe stoke, a nema vlasnika, ovaj nije nam dozvoljeno da, da uzimo stoku i da uzimamo mlijeko, osim uz dozvolu vlasnike. To je kao da provarujemo u njegovu kuću, njegovo skladište, uzmemo njegovu hranu. I to je njegova hrana, znači njegova stoka e, pripada njemu i mlijeko, isto, jeli, kao hrana pripada njemu. Ovim smo završili poglavljaj koji je, jeli, ima samo četiri hadisa, poglavlja pronađenim stvarno. A za elementalne pitanje to ćemo raditi. Prelazimo na novo poglavlje, to je poglavlje o gostoprijimstvu. Poglavlje o gostoprijimstvu, i ovo je jedno, jedno značajno poglavlje, posebno da znam, kada znamo da je gostoprijimstvo jedna od osobenosti islama i muslimana, da su muslimani svojom vjerom naučeni, i naviknuti da ugošćavaju Goste. Jel da ih prime lepo da ih nare napoje, da ih konak tako dalje. To je odislavno, jer vidjet ćemo i hadise o to mi je govori. Status ono kako je odbio Gostinu Satra. Ima je takvi, jel? Ima je takvi, sjećan za vrijeme rata. Još u tim vjeloholostima kada ovaj, Kad nekome branite, njegovo mjesto selo i trebate se umorni, isrpljeni, doći u putujete, vraćate se kući, tražite od nekoga da vas ugosti, oni sam Samo prenoćite, ništa ne tražite, njegove ni hrane, ništa, samo da prenoćite, oni ne želi da, da ovaj, noćite u njegove kući. To ga ja. Zato da vidimo kako Islam gleda na one koji odbije ugosti Musafira. I je pravo Musafira putnika? Buk bebi namjera Bielu Anu koji je rekao, rekli smo, Allaho ti nas šalješ nekom narodu pa nas taj narod ne ugošćavaš, šta misliš o tome? Allaho poslanika ne je srata, koji nam, nam je rekao, kada dođete nekom narodu pa vam ponudi ono što vam, što vam pripada, prihvatite to. Međutim, ako tako ne postupe, onda od njih uzmite pravo koje pripada Musafirima. E sad, tumačenje ovog hadisa, jel li? to zaista pripada u safiru i može da sam uzeti bez znanja je li vlasnika ko će može uzeti na hranici kažu islamski učenja a što se tiče ovoga hadisa da stonosi na one koji su u nuždi nemaju ništa da jedu i ovim ne daju i oni trebaju da se da sami se poslužemo koliko kojim je dovoljno kaže i takve obaveza u pokosti ona ko nema musafir koji je prolazu i prolazu ugosti mu ga u kuće, obaveza ga nahraniti i napojiti jer on nema ništa. Kaže, ako ga ne ugosti, on ima pravo uzijeti samo sam od onih koji mu skraćuju njegovu kao. To je jedno od Drugo je da se pod Hadisom misli da ovi musafiri putnici imaju pravo da one koji nisu ugostili, da ih, jeli kritikuju i da javno iznesu u njegovu knjigu ljudima i njegovu uskutus. To je jedno od mišljenja. Jel? U svakom slučaju kad apogledamo sa aspekta islama prema neki mislim s muslimancima počastiti gosta je važan obaveza a to argumentiraju hadis da beli poslanika ili salatusera koji je navodi koji se ne narodi ovdje, a to je hadis ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka počasti svoga gosta. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka počasti svoga gosta. I mnogi hadise počinu jale, ovom formu. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka jer uradi to i to. Neka govori dobro, neka šuti. I kažu da ovaj dokaz Ovaj hadis je dokaz da počastiti očastiti gosta vađen. Sad samo je razmilaženje koliko dana. Da li je dan, tri ili pet. A u drugom hadisu se navodi u jednom dijelu hadisa, je li obavezno gostoprijimstvo je tri dana, sve preko toga je sadaka. Sljedeći hadis govori o tome. Kaže, naređeno je gostoprijimstvo. I gostoprijimstvo je naređeno. Ebu Shrein al-Fuzayi radijallahu anhu prenosi da je lao poslanik s.a.v. rekao Gosto primstvo traje tri dana. Posebna pažnja i gošćenje traju dan i noć. Nijez dozvodjenom gostu muslimanu da bude po svoga brata toliko da domaćina ne vede i ne grijevi. Ovaj hadis je veoma pitan, ona nam objašnjava propise. Koliko smo dužni u gosti? Gost na koji način? kažu Džumvuru Reme i Ebu Hanife, smatraju da je gostoprimstvo sunet i da nije vačno. Da je sunet ugosti gosta. Međutim, jedan, je dobalio sam s kaže da je obaveza ugostiti gosta i posebno ga počastiti jedan dan i jednu noć. A Preostala dva dana je li ono što inače ima što se koristi, što se jede i pije u domu i u tuči. Dakle znači, dan je posvećen najugošćavanju, a ostalo je je li ostala dva dana to je je e, obično ugostavanje, jede ono što jede domaćin i tako dalje. I kažu 3 dana, va, 3 dana su vađi prema jeli, ovom jednom jednom dijelu sa A preko tri dana sadaka, na osnovnog hadisa koji smo malo prijavljeni. Obavezno u gospoprinsku je tri dana. A sve preko toga sadaka. Nije dozbiljno gostu musliman da bude u svoga vrata toliko koliko, koliko, koliko domaćina, da domaćina navedi negdje. Znači mu više dosadi. Svakog gosta ima nekoliko dana dosta. Ovdje se navodio hadis koliko. Preko tri dana je sadaka, međutim ima gost i on bi ocijelo. Navidaj da je primstvo u islamu je to preporučeno da je to posebno vrijedno djelo i on osjeti duša, on razveslaje. Kad ljudi ma dojad imaju svoj privatnost, imaju jel imaju svoje obaveze. Nisu ovaj toliko bogati da da da su stali da ugoste čovjeka 7 dana, tek 15 mjeseci. I zato treba imati ovaj osjećaja <laughs> za ovaj, jer onda Može doći da navedne domačina na gnijed. Kako? Da mu uskrati gostoprenjstvo. Da mu ne daje jesti. Da bi li otišao. Da se smrtni na njega. Da sa uopćanima priča o njemu. Počne ibir, tako dalje. I sve on propadne ono što je do tada uradio. Na tri dana i preko tri dana. Zato je bitno. Kako je god bitno za nas da ugostimo gosta, tako je bitno i za goste. A i mi udemo i gosti, oni koji ugostavamo. Jel, i da imaju ovaj, sluha i smisla i, i osjećaja da ne budu na teretu domaći. Potpomaganje viškom i netka. Nismo društvo, a nisu na kraju nisa stoje shlabi su upritali Allah u poslaniči kako međo gost može navesti na grije rekao da postane kod njega domaći nema ničin da ga počesti. Što je jedan od načina. Može biti jeli, i na drugi način potom naganje viškrumet. Kada je sve kod Hudri na dela, on poi rekao, došmo je dakup bili na putovanju sa lavom i posanikom sallallahu alejhi došao je neki čovjek na jahalici. Posaniki, ali sirat veslam se počo otkretati desno i lijevo. Nije bili našlo nešto čim bi odklonio njegovu potrebu, potom je rekao, čito čovjek je bio siromašan, videlo se na njemu je Ko se s sobom ima viška jahalicu neka dadne onome ko nema jahalicu. Ako ima viška dane i opremljenika je dane onom ko nema. Naboje mnoge vrste imovne je tako da smo mislili da niko od nas nema pravo ni na kakav višak imovne. Obave za pomaganje drugih ona je aktualna i kad smo potključeni i kad smo na putovanje. Poslano na putovanje. Putovanje je jedno, jedno posebno stanje gdje ljudima može ponestrati i metka i drugih potreba, zato je propisano da se međustveno potpomašu. To se posebno dešava na hađu na tim putovanjima, dužim putovanjima. I to treba imati sluha, zato je to dio imana. Ima te slučajeva, ljudi idu nađa neke osnovne stvari, nemaju sluha za ove stvari koju su vjerovno narediti. Potpomaganja ljudi, posebno musulmana, vjernika, to je dio imana. Ne može gledati, da tvoj brat, ti se raspraš, znači imaš i netka, tvoj brat, recimo koji na hađuju na nekom putovanju, Nema jebe da pre, da da se prena. A takve treba pomoći bez da traže, ne dozvoliti da oni dođu u situaciju sud, pa. da će ročiti posud nestalom para. Doriko je sanjam da putovani, bilo kako, bilo hađi neku drugog da sakupi, svako po marke 2 i 3 i oni neće osjetiti, a njemu će biti olakšanje. Posebno kažem hađi. Dešavalo se da ljudima ukradu, nose i i ovaj ljudi koji su odvojili sveste zakupe zakupi svaku podređeni određenoj količinu i nadobili se onome ko treba. Ako dane i godine na jednom mjestu u vrijeme oskudice i zajedničkom raspolaganjem onim što je prikupljeno. Ili asime seleme prenešio svog oca da Adela Ahmedu da rekove dan pun smo sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem e neku blagku Zadesila nas je oskodica o tako da su neki od nas odlučili da zakupio koliko jahalice. Potrebno je lahko sani kada je slatprosa na redu da zakupimo preostalu hranu. Prostali smo kožnu pošću pa je na hrana. Protegao sam se da vidim koliko je zakupjena. Ta hrpa bila je u visini koze i kadalegne. Znači malo hrpa hrane. Nas je bilo 1400. Dijeli smo se te hrpe dok se nismo najeli i natrpali svoje zavežare. Alao Kusain Kalix Salah Raslama pitao ima vode za abdest. Neki čovjek je donio svoju mješinu koja je bilo malo vode. Kusain Kalix Salah Raslama vrč. je sasu uvrč. Nakon toga smo svi abdestene štedjeću vodu 1400 nas. Nakon toga je došla šmerica i pitao ima vode za abdest. Alao Kusain Kalix Salah Raslama je rekao voda je potrošena. Ovaj hadis govori o fie Mužizae Kusain Kalix Salah Rasal. Njegov najveći mužizae Kur'an je Kur nad naravnim Bogom. A lahom, a pored toga ima određene muđize, a jedna od tih muđiza, ovdje spominje dvije muđize, a, jeste povećavanje hrane i vode. To je jedna prirodna pojava da je posljednik Aníf Salat Veslam ili put je Allah tako da ta mala količina hrane bila dovoljna za 1400 ljudi. I ta mala količina vode bila dovoljna za 1400 ljudi da se da se ova abaste. Što govori je li o istinitosti postanstva i i posanikali slako sa. Užitki mimo ovoga preporučeno je da kada se u seminaru nađu je li na zajednoge na putovanju biro gdje i nemaju dovoljno hrane pojedinačno. Preporučeno je da svi sakupe i svoje dane na jedno mjesto i da se zajednički hrane, jer u tome je Allah dati bereket, blagoslovno, i tako će se bolje hraniti, i tako će biti svima dobiti. Ako pojedinačno, ako pojedinačno jeli svaku svoju hranu, ne bi se mogli hranati. I to znamo iz jeli, svoga života, na poslovanju i u drugim prilikama, da kada svako od sebe dali svoj dio hrane, zajedno se to svako i jede, se i nahrani i ostane to. I time smo završili u poglavlje. Bogda sljedeći sljedeće predavanje počinjemo s njenim velikim poglavljem, to je poglavlje al Ja vidio što ul kafli hada ustafru ali wa kuntastaghfiru inahu